kifunzo cha maanao kinasema anguko la kiroho duniani ni kazi ya wanaume. Unaweza kusema pia kwamba anguko la kiroho duniani ni matokeo ya wanaume. Maana maana Leo hii emtuanze e, kwa kufungua maandiko alafu taeleza maana yake kikiwa na nitaeleza kisa kingine cha wiki ijayo hapa hapa kinachofanana na hicho kwa upande wanawake. E. So Mungu hana upande umoja na kila mtu amempa wajibu wake. Leo hivi kuna kitu kinaitwa kiroho. Tutaliona kwenye maandiko sema kadha kadha. Hem tufungue kutoka katika kitabu cha Zekaria. Hivi ni kitabu watu wa hawasomi. Eh miongoni mwa vitabu vitamu sana, kitabu cha vigumu. Ukitafuta e, kwenye Biblia vitabu vigumu kabisa ni kwenye kwenye kwenye tafakari yangu nimekukuta kitabu cha Zekaria, kitabu cha Ezekiel na Daniel vitabu vigumu na mafumbo mengi lakini vina ujumbe mkubwa kabisa kwa sababu hapo Mungu anaongea lugha ya kimungu. Ukielewa kibinadamu mtupu natoka. Tuene katika kitabu cha Zakaria, Zakaria mlango ule wa So, Some <coughs> Zakaria ni, ni kitabu cha pili kutoka mwisho wa Agano la Kale, kwa hiyo ukienda katika utaona Agano jipe na kuanzia matayo. ina kushoto utakuta malaki malaki unaenda kushoto kwake zaidi Zekaria mlango wa 10 katika Biblia pale mlango wa 10 mstari wa 3 anasema hivi Zekaria mlango wa 10 mstari wa 3 anasema hivi na nitaeleza kitabu cha Zekaria kiliandikwa nyakati gani kiliandikwa nyakati kama hizi tulizoma nyakati ambazo em mm. ni, ni, ni ni ni wakati ambazo taifa la Mungu la Israeli limemwacha Mungu wao. Kuna anguko la uovu duniani wakati wao. Mahekalu kama lime, lime Yesu alikuja akakuta wanafanya biashara hekaluni. kipini kama hicho hicho. Alikuta hali ni hiyo. Eh. Sasa na alipokuwa anawapeleka utumani, anawapeleka kwa mafariki na makadereza ambao tumeanza kusoma habari zake kwenye Daniel na tunasha soma kwenye ufunuo. Kipindi kama hicho Mungu anaadhibu taifa lake. Eh. Ndicho Am, na sasa wakati wa marejeo wanarejea kwenye kutengeneza na Mungu nipo Zeekaria naandika haya mambo na taswira ya wakati huo ndio hii ambayo tumu ambapo kanisa limetoka sasa hivi ndani ya kanisa watu wanaanza kucheza nyimbo za dane, Diamond wanaanza kukatika viuno pa. eh minyakati hizo hizo e, watu na u, kitabu hiki kinatuhusu kweli kweli na vitabu vyote vya Biblia kimse. Hebu tusome Zeekaria mlango wa 10 mstari ule wa pili anasema kwa ma... <coughs> wa wa 3 hivi hasira yangu imewaka okay, wa kwa maana vinyago vimenena maneno ya ubatili vinyago nini masanabu chochote kile unacho kinacho inuliwa kwenye moyo wa manadamu... hata kama sio kiumbe hakikufinyangwa chochote kile Kina itwa sanamu na niibada ya sanamu. Biblia nasema itamaa. Mta nae tamania. Anataka hiki. Anataka simu ya kisasa Wakati bea ya simu na zidi mshara wake maratano. Anataka hiki. Yuko tarifu toa mwili wake. Apate hiki. Yuna sema hiki. Yuna sema hiki yuna kuwa no mwili wake no sanamu zake. Zarohoni. Kutapu chawa. Chawa. Chawa. Kurosai mnangu wa tatu. Hana na yere. Maneno haa ni ya sana jima. Kwa kwa ni kwa nini tujue uongo, uongo uongo kwa jina la kweli na kwa jina la nero la. Eh, kwa hiyo Mungu anasema habari za masanamu anasema kwa maana vinyago vimenena maneno ya ubatili. Hiyo ni lugha ya picha, vinya, vinyago vimenena. Eh, lakini kuna ujumbe vinatoa. Kinyago kinapowekwa hapa akisanamu kikawekwa hapa kwenye ibada ibada kwenye makanisa, ujumbe ni kwamba mimi ndiyo Mungu wenu kimenena pale. Mimi ndiyo wana wabariki. Eh, Hakuna mwingine kama mimi, no ujumbe, anayana sema hivi. Kwa maana vinyago vimenena manena ubatiri, nao waguzi wameona uongo. Leo hii, ni mwaulize, awa wachungaji chungaji wa makanisa yao. Wanafanya waguzi maandaba huu ni hawaagui. Kwa guwa, ni kutumia nguvu zaagiza na, ma, na, na mashetani kutaja yanayokuja na, na naona mambo yanakuja kuhivi hivi na hivi. E, na naona bibi yako ndiye aliyekuzindika unafikisha miaka 50 hujaolewa. Na maneno haya si ndio si ndio uaguzi huo? Eh, naona nyuma ya kitanda chako kuna hilizi iliwe kwa na mtu fulani zamani hujazaliwa sasa hivi ndio inakutesha. Ndio uaguzi huo. Ndio uaguzi huo. Kwa hiyo unawa sema vi, ma asemwa kwa maana vinyango vimeleeta manene ubatiri na waaguzi wame, wameona uongo e, anasema nao wameleta habari za ndoto za uongo emuulize unaweza kwenda kwenye kani sana kilokoli usikutane na andoto nizo mungu anazo zisema nizo hizo tu, tunaweza tukapingana na kweli ya mungu tunaweza tukasema ndivyo sivyo lakini kweli kasema vio vio tv anasema nao wafariji wa bure Ana, e, Na, wa, na, na Mungu anaenda kukuinua weka sadaka lakini ili weka weka 1000 utapata milioni 10 wafariji wa bure librena sem. Eh, anasema wafariji wa bure kwa sababu hiyo waenda zao kama kondoo wateswa kwa sababu hapana mchungaji. Tunapokuwa tumeenda katika makanisa na miungozo ya wa, nabi wa uongo. Kuhi makanisa yote, hata yale makubwa. Nilayatanya kina TIEG, EJT, mini kule na kujua. Sisemi kwa mama easy ministry binafsi binafsi. Na wasema wenyewe kama namba moja kimsini. Enasema munaenda kama kunduwa seku wana mchungaji. Hamla dibriya. Munaenda muna nyofuwa kini muna chokitaka wapendeza. Nina yaona, ni, nina mawazo mazurinae ma, ma, ma, ma, ma, wa ma, wazi ya watu wangu wa kwa mire mistari yao na nusu eh au mitatu na robo hiyo ndio ibada zao hata kidaka akaopoa mwingine popote pale adahubiri kiwongo kutimiza uwongo ndoto za uwongo maona ya uwongo uba faraja ya kule sasa sikiliza matokeo yake hiyo ni tafsira Yeah, anguko la kiroho, ambapo kuna dotu za uongo kwe makanisa, kuna mufariji wa uongo, neno wa mungu wa ni wa je hilo anguko lipo leo halipo kwenye uso, kwenye uso wa dunia ya leo. Mpaka unasikia, shoga li mbele kwenye kanisa la mungu, li na shoga lenza wanafungishwa ndoa, na mwanamu ketena, wanafungishwa ndoa. Ampaka angefunga ndoa muna moja wapo pare. Wanafungishwa ndoa, wanaome wawiri na ndevu zao, Hawa na fundisho la mwanamke kitu ambacho Mungu hakusema. Yani kina kitu hakukisema. Mwanamke si ndoa na mwanaume si wao wanaume. Yote vinafanyika kwa katika jina la upendo. Hilo ndilo anguko giza la kiroho. Nduku achieni haya mambo. Kuna wakati wakuto, kuna wakati wa kunena na wakati wa kunyamaza. wakati wa kunena. Ana shema wa na utafuta kwa hilo kuna jenga haja anguko la kiroha mara kwa huo nini hasira yangu hasira mungu mungu ni hasira labda na na sister na na eh Msalwa watatu wasema wa, hasira yangu imewaka imewaka juu ya wachungaji Mchungaji ah Mungu anawa eh, usimsemembtumishi wa Mungu mchungaji baba baba mchungaji baba mchungaji Mungu anasema wa hasira yangu iko juu yake Ah wewe unaniambia em ni hukumuni maneno mabaya Baba mimi na wajaza wa godi Mungu Eh wakati mwingine hata Mungu anachaka tuongea uh, paza sauti E hey, kimea bomoa ngoa alafu ni pojenge na na na na, na, na, na ku panda hasira yangu makazi wa chungaji nami wa mbuzi wa ume. Kwa ni mbuzi waume unataka kuniambe kwa ni wana mbuzi wanao chinja ndani ana mbuzi waume ambao mungu amekasirika nao unataka kuniambe mba ni mbani mabebelu ya apari kibaha wana chinja wa mbuzi wa Rafika ata tani tano. ngora aposema amekasidika na wachungaji alafu ana na mbuzi wa anaume unaisha unaanza naongea na mbuzi ah tuseme kweli kwani amesema nami nitoaadhibu mbuzi wa kike mbona wa mie kichwa cha somo la leo kinasema anguko la duniani ni kazi ya wanaume Ukiaza na sio gataja pamoja kwa wataja wachungaji kataja na wanaume Kusundu hao hao, leo hii uki na binti, asia kukaa kwenye ndoa yake, nenda katafte kosa lababa, ha, siura mmewake ni baba yake. Mtu ambaye hakuwahi kuambiwa kwamba utakiu kuja nyumbani saa 3 usiku, ha, hakuambiwa mbaga nafikisha miaka 25 anaolewa, haweza kafanya hivu kwenye ndoa hata siku moja. Atakiuwa meambiwa na miaka mitatu, mitano, saba, kumi kumina kuminasaba, akiwa chini ya baba yake. Ah, ndio sio. Ah, ndio sio. Ah, ndio sio. Nikusema wanaume. Leo hii ukithop ukitaka kwenda, nenda katika makanisa. Sasa hivi makanisa yamekuwa mahali ya wanawake na watoto. kwenye wamekatika kundi kabisa mbalo mungu watikua wamekabizi jukumu la kusimamia imani katika kanisa isio tikisika, isio, isio tingishika, unshakable unsurmountable, kukak ingereza imara, tabiti, stout, powerful eh ni wanaume, sasa hivi wamekape mbeni wako bizi na mipira, wako bizi na ba, wako bizi na upuzi wanakwambia makanisani ni kwa wanawake na watoto. Mungu anasemana hasira na na mabebe. Tumbe so mbuzi wa kiume ni beberu. Na sio by the way Mungu anapotumia neno mbuzi hamaanishi kitu kiti. sio sio sifa nzuri. Haina tofauti sana na kuitwa mbwa mbele za Mungu. Kwa hivyo leo hii nafundisha somo hili la upande wa wanaume. wiki ndio ndofundisho la wa wanawake pia. Kwa hiyo wanawake wasifurahi kwa leo kwa leo kaji Mimi kwanza Simo. Mimi na hubiri neno katika Kwa mimi Simo. Simo. Simo, Kama unataka kazi Eh Hakuna wakati wote katika historia tangu kumbo kwa dunia. Hata Yesu Kristo alipo akachagua kachagua mitume. Alita, Alitafuta wali wanaomba kwa wakabizi majukumu. Walio msariti wakamsariti. Walio msikia wakamsikia. kwamba alikuwa hajui. E, Yesu walikuwa kama bado hawajareta ha, ha, maendeleo. Wakati waki Yesu walikuwa bado kidogo wako nyuma kifikra. Nicho wanacho fikiri. Kristo alijua mirele yote ya mbele na ya nyuma. Ali Biblia inasema, sema mtoende katika kitabu ichama cha cha chawakolindo. Wakolindo tu tukujia badai tuanzia wa kaulindo wakwanza kumina itunze kama kumbukumbu kusanya shi sema. Tuanzia katika kitabu cha, cha, cha, tu, cha Timosheo wakwanza mlango mungu mung mungu akiona masanamu ya mtawala na makosa ya mtukea. Anaadi buki la mbuzi anaadi bu ma mimibuzi, Ana ana mbuzi dume, beberu. Mtu wanaje, ana chuo Zakaria, nicho anachokisema Paulo nicho, anacho kisema Paul, nicho anayesema neno ramu ukila sehemu. Tuone, bivunia kisema katika kitabu cha Timothy wa kwanza, mlanguo wa pili Mustari wa kumi na mpiri, Timothy wa maja, bili kumi na mbele Kwa hiyo sitamda i ya kipinda. Si hapo sitashughulika naye sitashughulika na mbuzi jiki. Tatashughulika na mbuzi lume. Kwa sababu ndio nilikabidhi ni, ni, jukumu. Ivi gari likianguka unawakamata abiria au unamkamata dereva? Wewe unamuuliza dereva ndio makosa yake? Eh, hey, ndio hivyo. Ndio hivyo hakuna zaidi hapo. Ah, mbona hawakunishtua ni mbona sizihi hondo uko na si uko kwenye soka ni uko moto uko mkaishika sokani. vivemos em uma simplicidade mas Sasa, vocês sabem o que eu estou falando já mudi de mundo agora irmão amigo amigo mudi de mundo só me Bwana, mal amigo ai mundo mudi de mundo agora quem é naquela hora agora agora agora agora agora mudi a minha companhia eu Simbi mnamke rushe akufundisha wala kuwataw kumtawara mnamume bali awe katika utulivu. Asizae kuleta domo domo lake. Akaanza kusema tunataka tuende hivi hapana. Wae kwambie ukitaka dereva afike salama usizae kumfundisha pa kupita. Eh mpinda uko iluka iki kaapo kanyaga moto mtabonga. Waache. Swali so, pia ulizwa kwake kwanini kwa, nini mambo menda defensive. Sura ya na Na sababu mungu anaitoa kwa nini hamupi manamu kerusa kubiri. Ili kusudi giza la kiroho likifunika dunia hata uliza mbuzi jike. Hata uliza mbuzi blu. Sababu ni nini mstari wa 13. Kwa maana sababu mungu anajua lakina naifu anakuambi. Mungu anajua haitaji kueleza lakina meituambia kusudi tueleo. Titikine alifanya mungu anapendelo mungu anapendelo mungu anapendelo sababu. Kusudi wa sija wakafikiri kwa mba ni inapenderea. Bazewe hakuna kazi ngumu kama kubiri. Wewe mimi hakuna mtu ambaye amepewa kazi ya hizi. Eh. kwa mtoto ni rais ambaye mtu yote ukimuudhi anakuchapa? Hata kama hana bajeti, halipi cha, halipi umeme afanye na yengine yake wa mtoto naona kazi yake, unaweza kutamani uwaache ukue. Kila mtu ankazilika na kuchapa. Kina mtu akiwa amechoka anabadilisha ratiba, anasema njoo nikutume. Tuna ratiba yake. Kina mtu ana eneo lake gumu. Huyu mwanaume naye akapoi kazi sio nyepesi si usiingilie iache tu ataulizwa yeye. Yeah, yeah. Eh. Simbe msura 13 wa kwa maana Adamu aliye umba kwanza na kwa, ndiye alioumbwa kwanza na hawa baadaye. Unasemaje kile kitendo tu cha kwamba huyu ndio alimtanguliza Ndiyo sababu ni kwa kwa maana unajibu hoja iliyotangulia. sababu na anayereza anaendea msari wa 14 wala wala ni kiunganishi cha habari habari yaani siyo kwamba ni habari mpya anasema wala Adamu hakudanganywa ila mwanamke alidanganywa kabisa akaingia katika hali ya kukosa kwa hiyo kile kitendo cha mwanamke kuwa mwepesho leo hii inaenda kwenye makanisa ya kudanganya yote utakuta wamekawa na watu, sababu wanatimiza hili andiko ninga nasema kwa sababu tunaona Adamu alikosa sio kwa sababu alidanganywa alijua alidanganywa na mwanaume basi simupe Russo afundishe kusudi katika ngowe katika vitu ambavyo shetani anapambana aweze kuiharibu dunia hii ni katika mafundisho ya neno la Mungu abo ndipo kabisa kiini kiini cha tatizo eh Uongo unautoka kwenye mazabaha. Sasa mungu wazema kwa sababu chetana watafuta na tafta wa kumdanganya. Hii kaza kumdanganya nguje ni mpe nani? Eh, eh, ya kubiri ni simpe huyu ya naidanganyika. Ni mambu ya mungu. Unuwe kwa mbuna kama mpende ni jamani? Mi, Mimini mimi, meusikaji hapa jamani. E, e, tete, emi ni ambi. Ni tete Ni mingi aje katika ya manenu na mungu. Ako Eh. Kwa hiyo, nintu ya suma so, ya riku niku. Kwa mami, leo nitafundisha hiyo abari, na naendaya kufundisha. Wiki ijayo, jihanae kamisha kusikia. Nitafundisha, anguko la kifamilia ni kazi ya manamke. Ukweli, uli onyoka kama rural. Anguko laki roho, kazi ya manamke. Angukura kifamiria duniani. Sya. Mana Eh, Eee. Mwakuombea vizuli. Vyoyote vire. Kazi ya mana Kwenye Kwenye imani huku. Kwa kiloo. kiroho, Wote. Mwona ni wote. Sinusu ni wote. Niyo. Nusu. Lakini. Kazi ya mana ume. Nyo tunambuliza. Muzi dume. Dr. Yulisa. Bibriana sewa. eh. Wanamke mpumbavu nitangulia kuhubiri somo la wiki ijayo ambaye hata kuja aondoke na kipande chake cha leo. Eh, wanamke mpumbavu anaibomoa nyumba, haja kusoma maanaome anaibomoa nyumba. Kwa mikono yake. Ka hiyo ni la wiki ijayo. Na niko pamoja na mimi. Wanya nigushe guse, guse vipengele kidogo vya anguko la kiroho dunia. Na ninasema na mtu, wanya kwambie ukiwa huna roho wa Mungu, ukiangalia hii dunia hii taangalia minendo taratibu ibada zetu matendo ya wanadamu na nini huoni tabisu unaona mambo yanaona tambalale mambo mazuri tambalale baje situmile tambalale eh tambalale utaona hani tambalale lakini kuna michongo kuna unge kuna moto kuna jehanamu inatokea inafutuka katika uso wa dunia hii ndio una ushoga ambao Picha yushoga mbele za mungu ni, ni ni Sodoma. Ni moto, ni kiberiti. Eh, Mwaja ntanguye pia kusema kitu kini. Leo hiu kita katika jamii ya kitanzania. Bado watu wao. Ni, ni, ni kama wana shabikia frani. Lakini wana keme. Ulishaka kuna hali ya, ya kama kushabikia kitu na kukikemea vile vile. Kwa pamoja. Ushoga huko katika hiyo hatua haukemewi kwa wote wala kwa ubaya wote wala kwa ujuzi wa neno la Mungu unakemewa jamani tu hii hey, dunia imefika yani kama kama maendeleo lakini imekipita nguvu na yani kama vitu vizuri lakini vya kutishatisha kidogo si ndio tupe miaka mitatu mitano utakuwa unasherehekiwa mm Ukiona wewe ni mwanaume, ukiona wewe ni mwanamke, ukiona ni mtu mwenye ufahamu, mtu mzima umekua, ukaona wanaume wako kwenye ma TV, wamepiga wanja, wanatendea, wanafanya hivi kama wanawake tena mashangingi madanga wa utaani, eti wanaigiza ni wanaume wala akina joti, ukisipojisikia kinyana kuchukizwa na kuzima TV, ujue uko unaandaliwa kupambali kushoga 100 kwa 100. Ile tu ni nini nikanyaboa ni ndanga ni ya, ya, ya, ya ya ya ya, ya utangulizi. Eh, tuja kwenye hizo hoja, tuone hoja kadhaa kadhaa. Ziko nyingi lakini nzizupisha. Hoja ya kwanza inasema dunia inadhimia katika giza la dhambi. Dunia inadhimia katika giza la dhambi. Na huo kama umbidu kabusa kitu cha dhambi, umechokoza sisi sio sisi si, si, si, mimi wengine wakali wanaitwa je? Siafu. Si mtoto. Eh, umechokoza siafu. Hubiri vitu vingine usiguse dhambi. Eh. Siguse dhambi. Eh. Kwa hiyo waza kani dunia hii, makanisa ambayo ndio nuru. Yesu alisema nini ni nuru ya dunia. Asema, iwapo nuru yenu mwanadamu ni giza. Si giza totoro. Hiro. Kama giza liko kwenye makanisa, hayo wamba unakuta kwa mana manabi, siyo wanawake kura manabi wa sadaka na nini, ni giza lili, ni ndoto, ni waguzi, ni ugango wa kenyeji, ni nini ni, vi, ni, ni uchafu wote huo wa kiroho, Jee duniani huko ni giza. Asima kama ma, nuru ni huko kama imesha kwa giza, Yeo, si giza totoro hilo, yeso anawulizo. Nero mungu anawulizo. Kwa ya dunia haina tarifa. Kwa tu, tu ya ma Makanisa leo hii ya naangalia. Hili kusudi. Na nimeza na asomo na kusema. bigezo yu wa kanisa suri na kanisa ba. Siyo wingu wa watu. Siyo ngoma zake. Siyo nini. Kwele ya. Lakini ilu ni somo la siku ngini. Kanisa la leo likisha ona limefanikisha pesa. Kanisa la leo likafanikisha miradi. Na mwendo pesa hizo. E, Mwendi wa ostali. Mwendi wa shule. Mwendi sijii wa... wa wa kuto gani? Nimepita pare kimaasii iwanapaita jekima na madawa kwenye katika. Yani ni ni ni au ni kanisa. wa nyuma ni ni biashara. nyumba ya baba la É, Kweo, magani za kisha pesa, miradi, utajiri, e, idadi kubwa ya watu Ibada siji hamsini, e, siji ibada ya juba pirijoni Ibada ya watu ufanya biyashara saatatu usiku Idadi siji ya mabinti ambao wanataka kuolewa sambili na robo Siji idadi ya vijana ambao, siji wanatafuta wa chumba sanane usiku Yani wakawa na maratiba ya kafika hamsini hamsini Alafu waka vizuri, waka vata vizuri Nakifaza sauti, e, watu wa mungu wana mbaliki sana wanaongoa variki, tumi tumi showa mungu, mchungaji kibano, ana wamia maneno matam, amepiga amepiga fasho, nakunakus nakunani, ni chuo na chokio na nautumi showa mungu, pana, pana, pana, eh eh, vipi ni nasi makati kikid, Mmm um, nataka na tu kipengele kimo gani duniani imeanguka katika giza la Katika giza totoro. Eh, mmsome eh, mseme ngapi? Eh, tusome ruka ruka 21:5 na, na 6 anasema hivi. Luka 21:1 Mimi nikifika pale nitasoma na nishafika. mstari wa 5. Luka 21:5-6. Dawani kwa ajili ya muda mmoja mnakubali kwamba nitatangulia kusoma, hasa tuna maandiko mengi. Tukiifuata yote kwa tutakaa hapa masaa wili kwenye somo moja, muda mrefu. tu wewe pole pole na mimi. Luka 21:5 tunasema watu kadha wa kadha walipokuwa wakiongea habari za hekalu, hiyo ndio ni kanisa leo. Jinsi lilivyopambwa kwa mawe mazuri na sadaka za watu Hawa watu walikuwa tofauti na hawa watu waleo. Ah, vitu wanavo vipigia maesabu au, kama wanavo kama ndio mambo ya utumishi wa mungu. Ni, ni, heka, ni kanisa zuli, limejengwa minara yake inagusa kwenye la mungu huko juu, eh, na limepamba vizuli na vitu vya thamani, zizo na sadaka za masikini vile za watu. Watu wao huko anamshwa wanadisifia kani wanadisikia wanadisifia kani sahihi kwa wao huko wafanyim, wanafanya siriyo. Yesu alisema Yesu akasema haya mnayo ya thamani siku zita kujambapo harita salia juu juu juu juu juu ambalo harita bomosu sio mwingine na sema na Watu wao noka hawa alikuwa. Na kanisa wa kristo waleo. W kina, wana chwe sabu ni ukubo wa kanisa, ni wingi wa watu, ni ubora, ni maragi mazuri ni ukubo wa majengo, ni masadaka za watu na nini Mwana chwe sabu ni mahayote nitaeo. Bumosha na kuyafuta. Na hakuchukua mna mrefu wakayafuta. Mm -hmm. E ya likuja mfalme tito, mrumi, mwaka wa sina sita, mwaka wa sabini likavunjwa. Yeswa likuwa metoka kwa noka mwaka wa 33. Hawamtaki. Uwezi uka mondosha Yesu, uka bakiza vitu hengene uka baki na hivyo, hata kuondosha. Sema ye, uwezi wasio nikubali, tak, ni wasio taka maneno yangu. Wanaya ya na nawa hukumu siyo mimi, ninelo hili neno. Ninelo wa Yesu nyo hukumu hile kano wa Yerusalemu, hile kavunjwa harikuwae kujengwa, paka hivi na ungea dakika hii ya leo hii, saa hii, harikuwae kujengwa, niaga imepita kama ilifumbrika asolo. Eh? na so, hakupendezwa nalo alikuwa alimtumikii kanisa makanisa ya leo makubwa makubwa yaliyojaa na na sadaka za watu na wingi wa watu wakaliweka pembeni neno hawataki nini unasema Rita bomoswa nuko na una inaunga na vipi na na, na wanaume kwamba wanaume ndio walikuwa na jukumu la kuweka haya mambo ya kiroho sawa sawa wamekaa pembeni au wamo kama hawamo Wa mo, wa, ni wanaume wa kama mabiti kama wana tofauti sasa hivi wanaume waleo hana tofauti na kistana kivurana eh ah nio sio mm. ya maneno manini mani, ambu mwema mna asibitisha kundiyo kama ni medangai wana sema umedangai wana kumbia siyadaka tunaona kwamba hiki ambacho watu wana kwamba kuna mamba ya vizuri tumefungua kanisa kila sehemu kila kitomoji kina kanisa kundiyo no? Mungu anasema kukunagiza kwenye uso wa dunia. E yawe mkanisa hayatendi mapenzi yangu. Mbibili anasema katika kitabu, chawakulento wa pili, tusifungwe pane ni itamukia tu kwa jiri ya munda. Mkwonto wapini mungu wa nene msara wa kumina anasema, tusiviangalie vina vionekana. Bali visivionekana. Kwa mana vile vina vionekana ni viamunda tu, lakini visivionekana ni viamirele. Tunapuwa keza katika neno la kreda mungu. Katika vitu ambavu uwezu kusema kwa mfana tukisha toka hapa nene neno, hakuna ataka iliona. Lagini mikanisa, utahiona hata usiku, itakue na ngahine, pigwa na tazi, na waka. E. Wawa wanaangaria vinami wangariwa, vinami wonekana, ukupa na nini. Lagini mungu anasema, tumangaria vise wonekana. Ni watu wangapi wame mikiriesho kwa. Ni watu wangapi wame batizo, ubatizo wa maji wakweli. Sio wa maji mengi, tuwe kia, uriotokana na mtu liya amini. Nive, m Kwa hiyo dunia na angalia vinawekeka na mungu na angalia vishulewa na hawa angadi pamboje. Tuna katika kitabu cha ruka kumi na ulikuwa kwenye kumi na na, na rudi kushoto zaidi utafika kwenye ruka kumi na mbiri mustari somo uliwa rubai ni na chizana somo ni kutupa moto duniani na ikiwa umepucho kuwashwa shwa ni ni ni zaidi. 58 51 na 50. Je, mwadhani ya kwamba nimekuja kuleta amani na nawaambia la sivyo bali mafarakani. Pamoja na kwamba makanisa kuanzia kaskazini mpaka kusini, magharibi popote pale wanatafuta amani. Wanatafuta nini? Mungu anasema mimi nimekuja na, nimeleta moto wake, nimekuja kuleta mafarakano. Eh. Sasa kwenye ulize, ni Yesu yupi ambaye wanamuabudu, huyu wa amani au huyu wa mafarakana. Lakini kuna amani ambayo tuwapewa na kristo, tunapo pendeza na kweli yaki katika mioyo. Mm -hmm. Eh katika mioyo. Hiyo yote ni sehemu ya giza la dunia. Watu wanaangalia, e, amani sijiu wakati katia dunia. Yawa ya yawa ya, ya, ya, ya, dini na dini. Amani si yeye sawa Mungu hana shida na hivyo na ni sawa na la vitaka lakini sio vya kwanza. Hiyo yote ni sehemu ni naongelea giza la dunia. Nimeongelea dhami, ushoga na hata vitu vingine tunavyoamini na ambavyo sivyo. Eh. Em tutusome <coughs> niko nyaga nula kale vile vitabu ambavyo sio rahisi kwa watu kuisoma tuisome katika kitabu cha wafalme wa pili hapo pasoni pagumu kupatafuta kwa bali nitachukua ni kurusu ufike pale wafalme wa pili pale mlango wa 9 eh mzuri usiende kutafuta kwenye kwenye aliyomo mkristo ha, biblia ifunguli kwa aliyomo Biblia inafunguliwa kwa uzoefu. Mmesoma unajua kitabu frani, za Bibilia katikati, funuo kwa misho. Kani hii periko hapa na nini? Wageni utakuta yaliomo eh au fahirisi pale mwisho maneno yalipo kujua kusoma Biblia sawa sawa. Biblia inasoma kwa uzoefu. Nani ameshafika pale? Mafalme ya pili mefika pale? Mlango wa 9. wakumi, ya 10 nasema hivi. Ikawa Yoram Uyo yoramu ni, ni mana wa habu au ni mana wa yezebe. Alipomona yehu. akasema je. Ni amani yehu. Akajibu. Yehu anamjibu sasa. Amani gani. Ma adamu uzinzi wa mama yako yezebe na wake ni mwingi. kulingana Uyo yehu haliko metumo kuenda kuleta hukumu na kutakasa. Ufarme Ufalme Takasa ufarme Wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa Izraeli Hapwa ahabwa misha ondoka Nikuwa ni ufalme mkorofi Mkawake nikuwa mkorofi za jento ezemi Taza anatokeza pare Wanaona mtu wa mungu wana kuja Wanafikiri wana kuja kuwa omea Wakamuza vipi Wana umekuja kishari shari Ni amani Akasimu, Hakuna kuweze ustigimei kwepu na amani Wakati Uwashirati na uchawu wa marikia ukiu upo, umijaa usigimea mani, nicho uyo anacho haina tuputi na anacho yosema hezu yosema, nimekuja uwe dunia ya nidham, ilio alafu ni watangazia na watangazia mafarakano hile na watangazia moto haa, hama na ni kweli kuna zuki Ya, ukiondoka hapa yata kunyima amani kwamba mba nimesikia nino ni mkenyima ni, ni, ku, kumamini mungu pana ni ya mungu ni utakaso hu usitake wako wengi sana ambao neno na, na mungu kwao ni nile mungu wanaenda kukudanganya mungu wanaenda kukubariki uongo hilo ndo no, usiwe, usiwe mungu, wako wengi waati wewe baki kwenye hii kwenye eh, usiongeze idadi sema ambayo metosha kuzidi Eh. Ibu unazo kutoka hapo kwa kusenye razako Kwa ina kumpa bilgetu yetu na mungese Dunia wako wameja ama bilio ni wanamini uongo wana mna iyo Basi, baki upane huwa mbako hawa wengi Njie nena kwenye, kwenye uharibifu ni pana na wengi wana wena ni wengi wana wiona We baka teka kwele eh. Kweyo hawa wanaumi ambao mepewa kazi ya imada ambao ndo ma Eh, ndee mabuzi dume ambao Mungu ana hasira nao nitakuja kuona matokeo hasira Mungu wa Mungu ni tofauti unajua wewe wa binadamu tuna upungufu na tuk siyo tukubali ule upungufu ni mzuri unapata hasira unakosa hata kufanya inaishia ndani ya kifua chako ndio sio Mungu hayuko hivyo hasira ya Mungu in ina inafanya kazi kwa sababu hapunguki na mwache Mungu aiche Mungu Wanadamu tungekuwa na hasira Arafu tungekua na chakufanya tungesha uwa watu Tungesha choma nyumba za watu Ziyati ya wakati mgini zifia ndani ya vifuwa vietu iti Lakini ya mungu Lazmi fange kazi eh E Muinasema hasira ya wanadamu Haitendi mapenze e. ya mungu E Lakini ya mungu Tu kuona mungu wadapo chukizwa hivi siyo kwa marache hivi Mtuende katika kitabu cha tu, Tuende kwangalia giza la dunia. Eh. Tuende kusoma, kusoma katika kitabu cha Timotheo wa kwanza Timotheo wa kwanza mlango wa ne Na, na hapo ni inafanya kama kugusa huwezi Kuwezu kwa upaliza hivi vitu, vingi eh Timotheo wa kwanza ne moja nasema hivi Basi roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho Wengine watajitenga na imani Wakisikiriza wa roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani e. Anaenda mbele tuende kuna, kuna mafundisho ya mashetani meja katika makanisa e, M20 tulikuwa kwenye zimethewo Tuende timothewo mlango mwango watatu wanafufanua hii hoja zaidi Musaidi wakwala Anasewa hivi Tumuthewa pili tatu moja nasema, lakini ufahamu neno hili ya kuwa, siku za mwisho. Hametawa kusema mabali za siku za mwisho mwamba, watu watakuwa makanisani wakubini mashetani. E, wanafundisho wa mafundisho wa mashetani. Ma Anainda mbele nasema, siku hizo zo zo za mwisho, anasema hivyo. Lakini ufahamu neno hili ya kuwa, siku za mwisho, kutakuweko na nyakati za hatari. Na nyakati za hatari mbele za mungu. Na anahaza kutaja mwabeta kwa wanaendelea. Watu wanapenda feather kuliko kupenda mungu. Wanajipenda wenyewe Ni wakatili ni wakorofi, ni wakorofi, ni wakorofi, ni ni wachafu. Wanatamaa. Wanafanya kina kitu. Alafu. Wanaume na makanisa yao. Mbawo ndo munga mewapa. Wamekape mbeni. Ama mwanaendelea. Na waliomo wanahaza kukua. Ku, ku, ku, sijini, sijini ni ni. Kuodeini, Tuodeini, Kwa paka ma, mafuta ili kusuni ino waze kutunika wala. Kama ni mchungaji ni mpaka mafuta mke waki. Ana na binti yake. Ana mpaka na, na shangazi yake. Wanafungua na tawi huko na nini. Ni makosa hayo yote. Yote. Yote. Yote. E. Nesima ni siku za hakari. Mungu wa kusama siku za mwisho, watu watu watakuwa na mpenda mungu na kutakuwa na amali. Apana, ni watu wa makanisa niwa na fundisha hivu, lakini sikuwa na fundisha mungu. Sijawayo kusama kwenye andiko, sehemu yote liba andiko wa kwamba, basi katika siku za mwisho, kutakuwa kuna jakati za amali. Apana, kutakuwa ni siku za amali. Mitu Eh, Na hajimpenezi mungu. wajabu biwe wangu kwa bie, kwa kwa haya tu hata kumi tu Tanzania tu tunaenda tu naenda vizuri mm. eh M twenty tu kwa tunaang... niko na kusa maeneo ambapo gizeri na fnikan apa si kwa kusa ushoga ni usema tu kwa maneno sienda kwenye kitabu tawrumi unangua kwanza sienda kwenye kuto kuto eh M -twe, katika watasarunike kama ilikuwa kwenye eneo la Timotheo hapo basi jirani yake kushoto kwake kuna watesalonike Timotheo watesalonike mmajirani kushoto kuna watesalonike kwa mlango wa eh, mlango wa pili eh kitabu cha pili cha watesalonike mlango wa pili na, na mstari wa 3 Biblia inasema hivi mstari wa 3 asubuhi mtu awaye yote asi wadanganye kwa ajili yo, kwa njia yoyote ma ana haiji usipo kuja kwanza ule ukenge ufu ukeufu kwa lugha ya King James ametumia nini asema great falling away Yani anguko cool. kuu nyingi Yaani uone kaskazini, uone kusini, uone taifa la Mashariki, uone taifa la Magharibi, uone popote kuna kuwa na anguko kwenye uso wa dunia la kiimani. Wewe wami, hizi imani za wongo unaweza kuangalia, nenda kwenye taifa la jirani, nenda hapo Malau utakuta akinabushiri. Nenda hapo South Africa, nenda Zimbabwe, wengine, nenda Kongo, nenda Nigeria ndo ndo no, no baba lao, nenda Marekani, nenda Potipan, great falling away mkuu. Kubwa. Yoyote yote haimpendete mungu. Mungu nasema nita wa adhibu. Niliwa hapa hiyo kazo. Mm. Nani anayiru hama ni? Mm. Aumeisha ala. <coughs> Hoja apini nasema. Eh, hindi wameena. Sikujua. Nijukumu la mwanaume kuwa machu kiro. Nijukumu la mwanaume. Ninapu kunja swara kiro. Eni kama amba. Eni katika amba. Ketika ikamu chamansu. Tu ndi haraka haraka. Shetana lepo kunja Alidanganya Ali kudanganya. pale Mungu Mungu alikuwa amewapa pumzi wale watu wote wawili mke na mume hakuapa Mungu alikuwa hapenda usawa wa kijinsia alikuwa na upenda lakini nani alimuuliza swali kosa alimuuliza kwa nani aliyadanganywa au yule ambaye alikuwa anatakiwa awe makini Alimuuliza Adam Eh alimuuliza Adam tukubali tusikubali tuseme sijui mama amebadilika Mungu ni yule yule jana leo na milele Hata kumuuliza kumuliza wanaume kwanza. By the way, kila mtu atabeba furusha. Niyozi kwa suma kwa dhani za wanaake, Kila mtu atabeba waza kwake, lakini indapo kuja kwenye picha kuba ya kuuliza kunde, ataanza na hile ya jukumu la kuwa macho kiroho. Ni jukumu na wanaume kujua huyu, ni nabiwa wongo, huyu nabiwa kweli. Ni jukumu kujua kwamba huyu ya kweli, ata kama anakarisa dogo, tuwele tukwake, tukajifunze kweli. mwanamke sio manamuke sio rahisi sana wazi kujua Eh? Hey. kwe Lakini vile vile mungu wapu watu watenema, asima, na wapu watote neema Hata watoto na wajurishi na watoto wenu watakuwa na na mungu Lakini tuwazie pale liku mungu Tusiene mbele zaidi Katika kitabu cha mazo mlango wa tatu Tutenda msali ule wa tisa na kumi na moja na kumi na saba Pare pare simu E, tusome, nimesema kapi? Tatu tisa. Nimesema hivi? Bwana mungu, akamwita adamu adama, haka uko wapi. akasema na naalisikia sauti yako, busta nini, nikaugopa kwa mimi, ni, niko uchi. ni jificha. Haka sema, ninane ya kuambia, uko uchi? Jee, umekula matunda ya mti nilio kuagiza usi hali. Mungu ananza moja kwa moja na mupa jikuma itakiwa ajue kwamba hapa niko nangani. Huyu nabini wa uongo, hajamuuliza mwoniza Je arimwacha Eva pale ara yake lakini alianza na aliyekuwa na jukumu la msingi Ili niulize mkao melala usiku waka akaja mdzamiza akavamia Watu wa, wataanza ku kuuliza kwamba yule mama alikuwa hapa mbaya litakiwa azuia wale wezi na wanaume Biblia inasema mwizi akienda kwenye nyumba na mteke mwenye nguvu kwanza Akisha malita kumuweka chini ya ulinzi. Na anashugulika na watu wa nyumbani mwake. Bibu ni nasema katika itamuta maluko mlangu wa tatu. Eh. Thile thile shetani. Anaenda kamuteka manaume. Yaka muweka pembeni. Akaza kucheza na wanadamu. Kwenye dini. Kiroho. Mungu nasema. Umetekwa sita kuhurumia. Nilikuwa nimekupa zana zote. Ulishivaji. Eh. Mtu anamkuki. Shetani anakunya anamkuki. Uwe una, una, una SMG. una SMG. Una pistol na bastola unashindwaaje kumpiga? Hey, Tunabastola za Yesu, tunaisimjiza Yesu, lakini shetani anakuja na mikuki. Anakuteka. Eh? Nani wapo pamoja na mimi? Tuyaseme wazi. Kwa hiyo unaona mwanzo wa 17, Biblia inasema hivi. Mwanzo wa 17 anasema hivi, akamwambia Adamu, niko nasoma kwenye mwanzo kutatu. Akamwambia Adamu Kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mkeo, yani ilitakiwa wewe mwenyewe u hata kama utakata ushauri ujue kwamba huo ushauri, yani wewe unatakiwa na macho ya kiroho zaidi. Ukafanya kosa na kuadhibu wewe wa kwanza na nchi na ilaali kwa ajili kwa Adamu. Wewe waambie, wewe usikuniambia adhabu aliyopewa Adamu na adhabu aliyopewa Eva, ukiacha kwamba siku hizi kila mtu amechukua adhabu yake. Wanawake naye ameamua kuchukua ya Adamu. Eh, kutoa kula kwa ajali. Haikuwa ya kwake. Ameibeba mwenyewe kwa mapenzi yake. Lakini haikuwa ya kwake. Wewe waambie Aliye anja kukosa sasa Eva. Jee. Lakini unajua kunaniambia hizi adhabu zinalingana. Huyo ambaye anasema nchi imelaaniwa kwa ajili yako, utakula kwa jasho hata siku takapoiendea udongo uliokutoa, uliokuza, nchi iliyo kuzaa. kuzaa kufa utakula kwa jasho lako. Na wewe utazaa kwa uchungu. Unaweza kunaniambia kwamba hizi adhabu zinalingana ukubwa? No, hii Adam ilikuwa kubwa na ilikatambua kwa kwanza. Lakini watu wamepewa adhabu za Mungu manena yaka yako wazi. Tutaya pinga, tutaya kataa, tutaya, tutaya beza beza, tutaya funika funika, lakini atatoka kama mwaka. Wazi wazi. Straight, clear. eh, Minasema, katika kitabu cha eh, mda angu mishani mepungua sana. Lakini wajani kimdizani na maandiko mawiri matatu. mingine misha agusa. Mtu soma ya katika kitabu ucha wakulinto, wakwanza kumila moja tatu, Biblia na sema hivi. Tusichoke, tujifunza Biblia ukitoka hapa, uende na amani, ilioja tele na kufrika. E. Wakuntua wakwanza kumila moja tatu, Biblia na sema hivi. Kumisata tushuwe kusoma, e. lakini, Okay, watu na isoma yote hii. Lakini, Eh, ukirudia ndipo naelewa zaidi. Mimi nasema katika aganda ya kwanza 11:3 lakini nataka mjue yakuwa kichwa cha kila mwanamume ni Kristo. Yani Mungu anasema tukishatoka kwenye kwenye anga za Kimungu pale juu kwa tukatoka kwa Kristo, tukishuka kwenye mtiririko wa mambo na mawasiliano Anaingia pale ni mwanamume. Eh. Na kichwa cha mwanamke ni mwanamume. Wewe kwa kuna anasema na kichwa cha Kristo ni Mungu Baba kulingana na mti liliko wa kweli na nguvu Mungu na utenaji wa Mungu Mungu Baba yuko hapa na Kristo yuko hapa hao wote wawili wako kwenye kundi moja la Mungu. Alafu ukishuka kuja kwa binadamu hao ni wanadamu unatokeza kwa mwanadamu ya yake unakuta ni Ndio muunganikano. Wewe kwambie ukitoa kimojawapo katika hizi level nne Mungu Baba Kristo Mwanamuke ukizi ondoa au ukazi panguruwa haviko sawa chochote hwote vina haribika leo hii mwanamuke amekuwa juwa mwanamuke na na fundisha na ino na mungu ime haribika A, Basi haribika kama haikuwa hivo kwanini mungu kareta mbustari kwenye biblia halikona taftani hame ujaza tui usudi ha, mweta ujaza biblia iwe kubwa yoneka inazidi kwa lani ukubwa na kweli inazidi mara ishirini inazidi ubora inazidi na ukubwa. Ari weka mtiririko wa mawasiliano ya Mungu. We imelikuwazi, na sio mara moja Yesu alitimiza. Hata alipokuja akatengeneza mitume, Hari, alikuwa anatimiza vile vile. He. Alitimiza. Alitimiza kwenye agano la kale wakina Musa alitimiza hata siku hata siku ya ufunuzi alitimiza. Wakata na atavuta mtu wakumtuma partner. Lakini gie, mungu anabaguzi oote. Pa. Mungu mbeleza mungu, tunaposimama kwenye nafazizetu, tunathamami sawa kabisa. Hakuna bola ya mwingine, hata kidogo, lakini mwoja kampa majikumi yake na mwingine kampa majikumi yake. Eh, kabisa. Sema watu, kwa sababu ya kupinda akirizao, wanataka kama vile ku ku tumia falsafa zao kudefine mambo ya Mungu haya sasa kwa nini kampendelea huyu wewe ndio unafikiria hivyo Mungu haja hada upendeleo biblia nasema Mungu hata upendeleo lakini kwa kuogopa kwamba watu watasema kwa la upendeleo hatuwezi kuacha kuhubiri neno la Mungu wewe kama mimi kuhubiri Mungu ni vita ni sababu naona tangu nianze kuongea hapa sija sauti yangu he fure Biblia inasema katika kitabu cha Waefeso mlango wa 5 mstari wa 28. Eh e, e, kabla ya Waefeso tusome, tukua kwenye Wakorintho, eh? twende Wakorintho 14 halafu twende kama ulikuwa kwenye Wakorintho endelea hapo hapo nena mbele kidogo Wakorintho wa 1 14 34. Biblia inasema hivi 14 34. Wanawake na wanyamaze katika kanisa. Kanisa ndipo kweli ya Mungu ilipo, ndipo nuru ya dunia ilipo. Mungu anasema ili kusudi mama aende vizuri ni ataka wanaume wasalishe wote yote asema kwenye Timotheo na watuli watuliwe wajifunze. Eh, anasema hivi, wanawake na wanyamaze katika kanisa maana hawana ruhusa ya kunena bali watii kama zire, inenavyo Torati nayo. Nao wakitaka kujifunza neno wa wanyoshe wa, mkono waulize. Hajasema hivi pana. Anasema hivi wawulize waumezao, Kama ni mwanamke mdogo wa amulize wa, baba yake. kama ni mwanamke hana msaada amuulize mchungaji wako lakini sio kuanza kujibizana pale pale. Eh. Ni, ni hata tuachie kumpangia Mungu utaratibu wake. Hamewe, utaratibu wa Mungu umeandikwa sehemu gani? Huyo. Watu wanataka kuleta wao kwao wameandika kwenye vitabu vya misale, wameandika kwenye vitabu vyao vya reason, wameandika wametumiwa wame, wame ujumbe na Ellen White na nida hapana kuna utaratibu mmoja tu kwenye kitabu cha Biblia cha Mungu. Eh. Bas, bas, mwingizie sawa, mpunguzie sawa ameshaeleza eleza takache kwa wanao na wanao punguzi Tunajua kwenye ufunuwa mlanguwa shina bini eh. Kwa tunahona kwamba, hawa watu amewambia wanyamazi Amewambia wasi wa, wa, hoji hoji wa, Basi, hawadai, siku mamba kienda vibaya kiroho, si, hawadai wao Kuso haku wapa jukumu hapo. Dio sababu, anasema, nita shukulika na, na mabebelu ya kiume. Mambuzi. Na hameatukana. Hilo siyo jina zuli kuitwa mbuzi dume. We mbuzi wewe. We mbuzi wewe. Siyo jina zuli. E. Mtuende. Katika Timotheo. E, katika Efeso niisha asema. Twende kwenye Efeso, msichoke tumalize. Efeso. Efeso 5, uh, kwa hali mbao mnafungwa Biblia, funguani pamoja na mimi haraka sana. E, Efeso 5, e, kwa hanyaraka zile, katikati karibu na mwisho wa Biblia, e, anasema katikati ya hanyaraka mwisho wa Biblia, kulia. Efeso 5, mstari waishina tano anasema hivi. enye waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyo lipenda hapa anaongelea mwanamke kwa ujumla hajaongelea mke kwa maana ya yule yeye ole zao, mapito wanaongelea mm, mama zao yani wote ambao kwenye kundi hilo ambalo anawasimamia anawa nasema kama Kristo naye alivyo lipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake sasa hivi andiko watu wanapenda kulitumia kwamba mupe hela kasuke mupe nini akajichubua hana maana hiyo Sio maana yake watu wanataka kuchukua Biblia waitumie kama tumizie hapa na itumie kama matumizi ya Mungu. Mungu anamwambia alicho kwamba na maisha hapa. Sawa? Unielewe? Niwasome Biblia na uwafadhili. Anaikuwa na manisha nini? Enyi waombe wapendeni wake zenu. Kama nae kitu naye alivowapenda, alivopenda kanisa, Kristo anafanyia nini kanisa? Analinda. Analitakasa lisichafuke. Eh. Likimshinda analitupa. Wakana wengi Mungu wa Kristo ameatupa ameondoka. Lakini anasema hivi, kama alivopenda akajitoa kwa ajili Ili makusudi, lengo la Yesu Christo kujitua kanisa, ini kusudi niwe tajiri sana. Hapana, haja sewa ini. A, makusudi alitakase, dhiti ya uovu, dhiti ya giza, no utakaswa, kono uchafu. Hapa haja manisha kwamba, umperika, akasuke nywene za visuko vya lakitatu. Sicho hacho manisha. Kubaliya. Sicho. Haja, lengo, if, mfana na utuakati ya mbe na mke, ni Kristo la kanisa. Kristo naifanyia nini kati? Ana nilisha sawa sawa na usawa na, na maitaji yaki. Ana liongoza katika, ka, ka, katika kicho na utakatifu, na usafi. Lakini ya na mkata ya vitu vyake anasema nasema hilo ni meriato. Lakini tuchugulike na kanisa hilo litengeza. Ana sema makusudi alitakaze na kulisafisha. Aliondolea dhami na giza kwa maji katika eneno. mahusiano makubwa kazi ya mwanaume mkubwa kwa mke wake kama alichofanya Kristo kwa kanisa ni neno kumtakasa kumuondosha kumtoa katika injili za uongo eh amtakasa katika neno hapa hajasema kitu kingine hebu tufanye mfano sema Kristo kwa kwa kanisa lake tuufanye ni kitu gani anatumia sabuni gani ya neno anampea kwa nini kwa neno kwa utakaso kwa utakatifu kwa usafi wa kiroho Kwa uh, meneru mengini kama hai Tumatukwaendele Anaendelea na sema Apate kujiretea kanisa tukufu lisilo na hila Wala kunyanzi Wala Lolote kama hilo bali Liwe takatifu lisilo na wa jamani tutumie kazi ya fanya kwenye Kristo katika kanisa Tunapo ongelea habari za manamuke na manamu Ni kumtakasa kivu kumzuhia kumlinda na manabi wa uongo nirahisi kumkamata wanamuke wakamungiza mle waka akawa na chukua chakula cha familia ana kipelika eh ee, ukimwacha kaya, ee, uka zima mimi niko kwenye mepila, ee, utasukia bajetienu niko kandisani, inafanya kato ee, nifo hirifo nafikiri tumerewa manaye umisali haja zima kitu kingine hapo Eh, na zima hakuna upenda ule mkuku riko huu kwa mtu kuapenda rafiki zake, eh. Kufa kwa jini ya nukulafikiza. Manake, ni katika mkutaza gani? Katika mkutaza wa utakatifu na ushini. Kumpine wanamke, siyo kusano kwa mba, ni tafanya hivi ya hende, siyo nini, sijiyo leo, ni membeleka zanzi ba mimi, ni kwa nyumbani nalea watoto. Yuko zanzi, anakula raha, ananinushia picture za video. Dunia lazima ichukue, Biblia ipervert, iichafue. Eee. Uwe mamiye, hoja inefata inasema adhabu kubwa ni kwa wanaume Kama ambago munga kwamba Atawadhibu ma, madume adhabu kubwa ni kwa wanaume Mtuwe ni tukoguzi, Athabu anazopata wanaume Na zinazo kuja eh, Ambazo zinatokana zinazo tokana, Nakuto kusimama kwenye nafasea kwenye ili eneo tutaona hivi, mfano wake kwenye Familia huko wiki jai eh, Athabu ni nini? Tuwene kwenye kitabu cha Isaya Isaya mlango watatu Kitabu nakijua sasa Isa eh, mlango wa tatu sume msali wa, wa kuminambili saa tatu kuminambili anasema hivi saa tatu kuminambili anasema hivi katika habari za watu wangu watoto ndio wanawa na wanawaki ndio wanawa watawara eni watu wangu wakuongoza wakosesha waiharibu njia ya mapito yaku mungu anasema sumekataa nima kazi ya kusumamia na nimu kakataa mutatawaliwa Heo hii he, nenda ne katika mataifa ya ulaya na imesha fika Afrika, nenda ne nchi kama Finland, nisha Afrika pale, kuwa pale kama mwezi mmoja Wanakuambia Finland ukizaliwa manaume jesabu ni kama mezaliwa kuna hasara Niyo sababu midume ya kule na kila siku, kuwai kwa madaktari kuhitengeneza yoi niki Inaito me transgender. Kafuta idadi ya wanawake, wanaubadrika kuwa anaume, na wanaume na wanaubadrika kuwa anaake ni mara ishirini ya nyingine. Wanaume kuwa wengu sababu wanajua, wametoka sehemu mbapo wanateseka. kini hauko hau mpango wa Mungu wanaume kuwa kwa, kwa imatatizo, baka atamani kuwa mwanamke Mungu alikuwa anataka kila mtu alivyo muomba atosheke amtosheleze hiyo ndio adhabu wa yake wana watawala leo hii ukiwa zina ukigombana nyumba ikiwa hata kama umejenga ukigombana na mkeo unatakiwa utafute pa kwenda wewe haijalishi ulijenga au ukijenga wewe unataye kanuni nasema Finland zile nchiza zenye uta zenye fraha na bamoja duniani Skandinavia Finland Denmark Sweden Iceland Norway Denmark, Denmark, Denmark, Denmark Iota Estonia siji lizo zote wana test seka kwa sababu wame, wame, mungu anasema nitawadigu madume nitaye ondolea kichwa Hakipo, ukisha kuwa, usipo kuwa kichwa una, Unaondolewa una, una Nazarauliwa Tukwa kwenye Isaya Tatu, kuminambili Iyo ni wadhabu yu, na iyo ni wadhabu ya Kutangulia, huko mbeli kuna wadhabu na kujia ya dunia Ya wote, wadhabu ya ujumla Ya, ya, ya ziki kuu kwenye uswa Wadhabu dunia, msari wa Waande wa na watano, Isaya ngapi nisema Tatu, anasema hivi Nami ni watoto Kuwa miliki, na watoto Achanga kuwatawala Nao watu wataonewa kila mtu na mwingine na kila mtu na jirani yake mtoto atajivuna mbele ya mzee na mtoto mnyonge mbele ya mtu mwenye heshima hii hali ulipokuona watoto wanadhalau wanapiga mateke wanaweza hata akakuchukua uh, akachukua maji ammot akakurushia uh, ajali akachukua chupa akakupiga ni matokeo ya mtu kutokusimama katika nafasi yake giza likafunika dunia Mungu ndicho anasema ndio matokeo yake Yondwa adhabu Bibini nasema katika kitabu Charuka Mlango ule wa kumina tatu mstari wa saba Mtuende pale eh. Bibini nasema katika ruka kumina tatu Tustoke Bibini nasema hivi Ruka kumina tatu Saba nasema hivi eh, Ningeheza ni hata kuhisoma kituwani eh. Ruka kumina sa, tatu saba nasema, eh, Tusome pana nasema Haka maambia mtunza shamba La mtunza bibu tazama Miaka mitatu hii Ninakuja ni kitabu matunda juu ya mtini Huo nisipate kitu ukate mbona hata inchi unaiharibu mungu akikupa jukumu amekupa kichwa wao wanaume amekupa kaja kuhubiri au umeshindwa giza limefunika anasema nitakuondosha ndio sababu leo wanaume wengi kufa kabla ya wakatiwa kwa wastani wanaume wanakufa miaka 20 kabla ya wake zao nenda kwenye biblia haiko hivi kwenye biblia Ibrahimu alimzika Sara na Ibrahimu alikuwa mkubwa kuliko Sara lakini alimzika Yakobo aliwazika wake zake wawili, Lea na na Raheli. Eh. eh um, Isaka alimzika re, re, Rebecca. Kwa sababu walikuwa wamesimama kwenye walikuwa walikuwa na umri wanamaliza umri wao. Anaomba anaona anafikisha Hale ha, ha, ha, Halei watoto. Hafa yote yote. Gideon anamwambia anasema ondosha. Takataka. Taka. Na waadhibu midume. Eh no, kwa nini wanaume wanakufa kwa Mungu anasema katika kitabu cha uh, kutoka mlango 22 mstari wa 23 pale kutoka kama hunaweza kwenda pale nimeesha mistari mingi mimi nitaenda wewe nisikilize tu kutoka 22 23 Biblia Mungu akichukizwa na watu ambao wameshindwa kufanya kazi yao anawaambia hivi kutoka 22 23 anasema hivi Ukiwatesa watu hao katika neno lolote nao wakanilia mimi haki angu nitasikia kilio cha na hasira yangu itawaka moto nami na nitawaua ninyi kwa upanga na wakewenu watakuwa wajane na watoto wenu watakuwa mayatima hapa nae yeye muondoe aliyemuua ni nani katika maana wao wamebaki mayatima kama mna wajane nando ndo baki mjane tu baada ya miezi mitatu ananza kunenepa na kunawi. Eh, anapendeza. Kwa sababu anaanza kuja, anaanza kunywa pombe, anaanza kaja nyumbani usiku saa 8, na nini? Anaanza kuishi kidunia. Eh. Na watoto wanaanza kubarehe kabla ya ndwao. Anaanza kuvaa majenzi yake wakati wake. So, hakuna kile kitu kimbe kiondoka. Eh, kwa nini wanaume wanapufa kabla ya ndwao? Majibu yako kwa Biblia yatafute. Je, kuna na chochote cha kufanya? Biblia nasema Tunapo mwudia mungu, tukasikia maunyo yake, mungu anahiza kata atusikia na kututendea. E, Popote ulipo, we mwanaume, na leo na ungena manaume, na vijana wakume, ti hukama pema, tafutokweli ya mungu, kama alikuwa hesabu za mahesabu yako, kama alikuwa hesabu ya miaka, kama alikuwa ungezea, e, alikuwa ungezea, nani, mfame nani, hezekia, Ata e, hata kama uko unyapanga wajane na na mayatima atakurudishia miaka yako aliyokuwa mepango kuondolea kwa sababu umekeuka na kusikiliza na kuti maelekezo yake. Dawa ya kutengeleza na Mungu ni kumskiliza sio kujaribu kupigana mbelekanaye ukpimana naye kubagu. Baba tunakushukuru kwa ajili neno hili siku ya leo pia na endelea kutumisha kinaapukuzwe kutu tunaomba baraka za Mungu Kazi ya mikonetu wakayagusa wikiote hili okombele etu utakayagusa mungu tutakawa usiana nao katika kazi, katika maishetu ya kila siku, katika biashara katika familia zetu mungu ya kapati kibari chako Mungu ukatupe kula sasawa na mapiithi hako kusasawa na maitaji utakaya mungu wa mingulu kutukrimia Sifana ututukazako wa matana ya kutanyika pomoja na sistu na pondoka katika jina la mungu baba mana ronu takatifu na mina puke yote Amen